Маленького хлопчика, принца. Одного разу король пішов на полювання і побачив гарного маленького оленя. А він не знав, що то принц перетворився в оленятку, бо дуже любив бігати по лісі, а йому не дозволяли. І король застрелив оленятку. Тоді прийшов додому і побачив, що нема принця. І він почав його шукати. Я вже сплю у перевізнику. Як моє серце не трісне, згадуючи тебе. Казки вмирають у мене на губах. Ти не міг заснути без казки. Ми з тобою... Ніколи не розлучались одне з одним з казкою. Віктор каже, що я повинна придумати для тебе гарну казку. Я це зроблю, але не зараз. У мене всі слова мертві. Вони лежать під ногами, як випросуване осіннє листя. Я мушу заснути щоб ми зустрілись у вісні. Не думай про нічого погане, думай про котиків і зайчиків, які тихенько повкладались у своє ліжечка, заплющили очка і заснули. Не впади, ми вже прийшли. Повечеряєм і будемо спати. Сонце вже сховалося, за викривленою лісом лінією обрію. Я сіла на східці пошарпаного будинку, поки Віктор длубався у замку. Прошу, можеш заходити. У домі ніхто не жив. Повсюди лежав товстий шарпи люки. Я думаю, тут недалеко незаймана земля. Ми можемо Спокійно переночувати. Віктор уже розпалював у невеличкій пічці. А чий то дім? Наш. Ти знаєш, що люди тікають, коли поблизу є незаймана земля. Бо діти? Що діти? Діти можуть випадково туди потрапити. Біля нас не було незайманої землі. Ніхто не може передбачити, коли вона виникне. Я зовсім не думаю, що твій син туди втрапив. Ти зараз повечеряєш і заснеш, бо завтра нам знову йти. І, може, завтра ти його знайдеш, хоч мені здається, ти ще не готова до цього. Тобі треба вбити у собі темряву і страх. Наша подорож – Містична. Маршруту в нас нема. Ми просто йдемо. Ти йдеш попереду. Чи стало тобі трохи легше? Так. З кожним днем тобі буде легшити, доки ти не станеш такою легкою, що піднімешся в повітря і побачиш згори Увесь світ і свого сина в ньому. Ніби він такий, як малий, ще дитина. Стоїть посеред хати, а долівка встелена пахучими травами. Різкий запах аж забиває дух. У руці в нього пучок довгого зілля, що росте коло води. Колос піднімає голову і дивується, що над ним нема неба. Лише біла стеля, яка теж душить, пригнічує. Від задухи він прокидається. Все тіло мокре. Наростає гул, здіймається вітер, світ розколює навпіл сліпучий промінь. Боже, каже колос, який забув про Бога, але знає, що це слово як скрик жаху.